Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala anihi wa sahabihi wa manu ala Allah në gëllë në vërë fërënërojmë dhe vetëm për të iëndimë dhe falë e kërkojmë lafdata të bëkime të Allah qofri me Muhammedin sallallahu alaihi wassalem dhe të gjithëtë që ndjekin këtë rukë këtë rukë dyrëndin në fundë të kësaj bota të ndrër në takime të kaluara këmi të rejtuar në dhesë takime të të beteni u hudit dhe gjithë ato që kanë bëmë këtë betej të malë dhe të rëndësishmë, së da fa dëshim ka lëngjurëm dhe ka dënë mundësi që të njërim simet të rëndëshmë dhe të mëllon nga e jo të betej. No, në në të të të të të kemë për mësit për mësit për i gamberi së rësëllëm në përishmurin e ti zhvillën të aktivitetit të në nërëshmë, kërës aktivitetit që kështë që njerë të amësën të fejnë, t a i kisht aktivitetet nërshme pasaj edhe politike, ushtarake, shëshërorë et të tjela më rrath. Nëduhë asët që të të tëtë për një aktivitet që ka ndohë në kone përpër gëmërit s.a.ll. pas kësa i betje, në në nëshë nëngjarje që ndërlidhin me aspektin shëshëror në kone përpër gëmërit s.a.ll. që përmendën në këtë përmendën në këtë periud është edhe marteset për i gamberit sëllosem me umu sëllemen qradja lauta ala anha umu sëlleme është gruja ebu sëllemës dhe kemi përmendur tëk higjirejti si një grua që sakrifikoj shumë për të shpërngullë medine me kujtojtë citatë me dërëtet do në, në vështirë kura jo në donë nga burë i sajë dhëndë shumë nga fja miljardë e burët dhe ajë vuti asaj një kohë të gjatë me që derisa ju mësonua dha ajo edhe asaj të shpërngulet në Medinë. Dhe kishin lidhet posaçëm me burrin e saj dhe përmendën si shembë një të mirë bashoftore. Mirpo në një nga betejat plagoset rreth burrit e saj Ebu Selema, dhe si pasoi plagbra vdes. Dhe vjen Umuseleme radhiyallahu ta'ala anha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ja kumëton lomi se si ka vdike, e Bu Sallem e si pasu e plakve, por edhe me një aspekt, realisht t'ja në kohet për mërzin që e ka për te. Atër përgëmëri, në Sallem e ka këshiluar që të lutët për te dhe për vetën e soj që Allah Gjelleora t'onë t'i falë, t'i mshiranë, për edhe që të kërkan nga Allah Gjelleora t'ja kompenzanë me mëtë mirë këtë humbje që i ka ndodhë edhe pëse, do tëtë, U Moseleme pasaj me vëndë thëtë, nuk dëja, në mendjen time, si pas mendjen time, le gjikës time, dhe në kush mund të jetë me mirë për mu së se U Moseleme. Përshak, se medve vetë kam pasë jetë shumë të kënsmë e shumë të kjumë tërmëtë. Por aja thënë ta që ka, e kam su pegamberi e Saselef, si kështë është kërpuar që në rasë të sprave, humbjëve të saktuarë në këtë dunja, besimtari të të inna lillahi o inna ilahi rajeun në jemi të Allahot e të Allahot kemë më këthy Allahot me gjirë një fëmë u së i bëti o zotë të më honë më, shpër, më shpërble po dhe më ruaj nga pasuat e pa kënsme të kësoj fatkecije dhe më kompenzome më të mirë këtë që këmë humb këtë duaja që dujë gjithë besimtar me e thonë në rasta në një fatkecije së prove kër i mungën diqka kër humb diqka e kësht Dhe umë sëlleme e thanë të këtë doa mirë po e thanë të sa për t'ju, përgjigjë mësimit të i gamëmerit së salasën për ju që a e kështë ndë një e, preferenca këtu mëse, kush mund tjetaj që do t'ja zavëndësante këtë humbje të vdikës e burit e sajnë. Kor dhe që bu sëlleme, atëherë, dhe umë sëlleme mbeti e vej me disa fëmi, Mërë për një të grua, me dë vërtet e pasachme, kështë shumë vërtyjëtë që e bënë që të jetë kërkesë e, e, kërkes e shumë njerëzë që të jetë të gruja e të ju rafëtënë. Një në këptim të bukurisë nga që ishtë në moshë dhe kërse thmikë në mërëtuarë, sikur s'i kenë më përmend, domthon mençuria e saj udhësia së shumë tiro bënë ç'i jetë e kërkuar edhe pas dekës së vërit e saj. Përmendës se domon e ka kërkuar Bubekrit por nuk ka pranuar U Muhamedi radiullahu anhu. Për mënyrë se ka kërkuar dorën e saj pas e dhë Omerit, por nuk ka pranuar. Pasaj Likur ka dërguar tek ajo ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar atë. E kërkon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thajë ka çon ofert për ta dohom e pa e parafuzhshme mirë po i ka përmend disa arsyeu musliman ka thon un jam një grua e cila do më fillimisht kam shumë fëmijë apo ka pran ku si arsye jo refuzoj pikë apo ka ka arsye që unë më mbijet kështu si jam kam fëmijë shumë pastaj jam një grua që e kam problem gjinozik domthon në komunën më cin e dytë ose e tretë të dikujt apo. Ne kam problem këtë punë apo. Dhe e treta, domthon nuk kam dikën gat afërmitë mi që mund më marr përsipër martesën. Megjithëse jam martuar ndër me me Buselamën. Tash us kam dikën të afër, do të them në në jam në situat absolutisht favorshëm për me, më u martuam askend apo. Ata pejgamberi sa selam më thonë për ligj dhe i thonë se për këtë fëmijë Allahu kujdeset për ta. O nuk thjesin keq e dyta, se përkëngjesis, ne lutsoj Allahu xhalla uala çë ta zmut kët. Dua e, e pejgamberi më ka thënë, është pranueshme. Dhe e treta, se përkat, domthonë, ë ndonjë kujdestari që mund të marr për sigurinë martesën tënde, është e ditur se çdo që e pyet prej kujdestarit tu do të jën të kënaqshëm me pajtimin me mua, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe thuhet se von, pas çunar shtimeve dhe përgjigjeve ka pranuar O Musa le pa të tjerën që tjetë gruja pekëmberit sallallahu aleyhu sallem dhe dhali saj sallemë ibn ebi sallemë ka qenë në nëon mejritur i pe dhëtëfimit saj është taj që le dëman e kalua tër, e tërë atë rolle kudesarë përta bërë këtë marvejshë dhe këtë akt të projizimit të vlef shumë bapëtanë ajo që përmenë gjithashtë të këtë rastë të nërruzë është edhe se Pekamberi Arehij Sallatua Selam nukon kuptoj se njini pejfmive të umu sallemes vajz në kish të një berre berre është një loj e të të të linë devaqërri nukon e dëvacëme bëmirëse kësë mërradh atër pekamberi së asëmë të thëmë në drejë këtë emon nga së kja është vlerësimi ti për të përbed vetërën, në të thëmë. Po, no, në jeri menjëherë i vjetojmë pajonë amin çon të ka një vlerësim i gërdënotë e diçka vet nuk është mirë kjo aftë. Atë thaa pejgamberi e mtë e Zejneb. Radhuallahu anha, ndroi am nëvojëse edhe buni Zejneb aftë. Në rdimsi pejgamberi sallallahu alajhmudeon kthuar i et lumtur me U musliman dhe ai në asnjë situat nuk ka pos probleme nga ato që u ankua për to më herët aftë do thonte vazhdimisht u Musa el-Amin radiyallahu ta'ala anha se kur më ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam se të bëj dua për kompenzim më të mirë e thoj dua sa për të përgjigjur mësimit pejgamberit sallallahu alaihi si dhe sallam por nuk dija se si do të bëj të kompenzim më. Mirëpo ju komunësu pejgamberit sallallahu alaihi dhe, tham, dhe ja, Allah më kompenzoi domthon humbin e bësallem, e buselamas e buselamas me një shumë më të mirë me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam Edhem ja që për yus pejgamberi sot është martuar dhe me një grua tjetër ka, e cila ka qenë pas amrin Umul Masakin, nëna e të ngrohtëve dhe të shkretëve. Do të ngasë ka qenë një uor me ndihmën e saj dhe ushqimin e vazhdueshëm të fukarave. Ka dhënë shumë sot që ka pas po, e ka marrë nona ty aty do. Nëna fukarave, do nona një të vafur, mirpo ajo ja, ka mbet një kohë shkurtër që pejgamberi do ofrond mujjit dhe ka vdekur radiuallahu taala anha. Donë eh por shkak të moshës është thyrë që e ka pasur ata. Tekmartesa e Muhamedes do të thonë do të mundon dalë në pa ë orsija e pejgamberit aleyhi sallam në këtë martesë dhe shumë martesa tjera ata. Do të thonë në asnjë martesë që është martu pejgamberi aleyhi sallam që çdo grua që ka martu pejgamberi aleyhi sallam të dozon se analizosuhet edhe kjo rëthona don bindesh bindje të palkundshme se ë uh, m arsyeja jonë është e fundit, po shpesh edhe forros ka qenë arsye, ka qenë aspekte e pshëllakata. Aspekt, domthonjë që i lakmis, ë që mund të lakon një burr punë grua, kështu po, s'ka qenë kjo. Ja se po u muslimane që shoh fëmije vetëm. Dhe pejgamberi i zonë me shënjë autoritet, ai ka pasur mundësi që të ketë Për shembull çdo fis i arabëve në familje kishte nderin që ta morrën të vajzën e tij e pejgamberit alaihi sallatu sallam. E pra i nuk merrte vajza treja, nuk merrte vajza përveç Aishës sallallahu teala dhe kemi përmendur që pse ka bër. Për shkak këto ndjesimit që duhej të kishte një vajzëre me atë probleme që ballavaçohet një një një një një flamur që nga mosha madhure deri në në pjekurinë saj aftë. Atë e morëm usseleman ets lakisha shumë fmijë Dhe kështu ai e vërgjël, para më lanë doon një fëmijë kalindë besalla u muslimanës pak para se u martua pejgamberin sa safton. On kam meç këtë zonë dhe ka vdek buri i saj kalind pas kalind pas vdekjes së burrit saaft. Kjo është e para. E dytë, u muslima është gafisë bënë mahzum. E fisi bënë mahzum konsiderohej si një gafisë më festike, më menant te kurajshëve. Dhe pejgamberi asnunë të që përmes u muslimës përmësën të raportet me fisit e njërat korejshve. Që kërë strategjinë pe i pejgamberit që për mes kësa mitësia të zbustet tensionet me së një dhe mes korejshve. Të hapë të dirë që depërëtën të këta. Dhe të ka rapë kishte ndikim mitësia. Kër mitësoj dikush, tashma ar mitësia realisht kufizoj. Dhe, dhe, dhe, dhe ar mitësia tashma uh, shpeshere shëndrojnë një lej aferësia. Së kështë e kuptimët, k me mikun, e kështu më ratë. Andaj, së nëndë e që, spaku të përfitante nga një fis, që kështë të rëndësit e rëndësit madhe të këfisi i, i kurejshë, vëftën. Në kja është, me të vëllë një prej, arsujeve të le gjekës me dhe të përnushme, që nuk është hera përse kështu bënd të pejgamberi, sallallahu aleyhi vësallam. Andaj, e, e, e, e, e, e, e, e, e mori u mëselemen realisht për të dëpërtuar t Edhe gjithashtu e treta që përmendat nga arsyet që pejgamberi s.a.s. e ka martuar Musaileman ka qenë donon orsi e saj. E ka qenë grua mençur, ka qenë grua donon e urtë, e njohur me maturinë dhe me urtsinë e saj. Prandaj edhe deni në Marrësh në Hudej biys, para se të bëhet që Marrësh në Hudej biys kur pejgamberi s.a.s. ka shkuar me Umrën dhe nuk ka mundë të bëjë Umrën, donon dhe po për shkak se kanë peguar kur është me ikës kaon umra në bon vitnash kur ve ska umra e penguar me hyn meka atë pejgamberson nuk deshën me himë dhunë dhe me luftë nga çishte ni hrama ka ibadet me boska me luftu atëra i urdhoi shoktë të ati që ti keni hramat marr fund umra ja. me patan nuk e përfullën kët urdhën jo për shkak se kundërtuan po për shkak se bënish pres anasë do të hyn meka dhe pejgamber kur doli dhe i pa prap ni hrama donësh të xheccuar nga kjo. Pir i i xheccuar në tendën e tij dhe kur e pa Ume selam i tha i ja Rasulullah, "Dilvat ede çafon." Donë, do hekiromat i vet, mos vëlfare. Kur ata shkuin ty se ti ke bërë këtë bër ata kanë si më e bërkët veprë. Dhe kështu është zhjidhi problemi vërtet që është sendë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem nuk hejtonte me marr këshillën e Ume selamës, gazetë njëu siguroj menjëherë që grua e urtë. Prandaj pejgamberi som donon përse ata që gruaja e tij, jo vetëm një grua që, do të thotë, mund të cilësohet me bukurinë, kjo ishte më spaku që ai synonte atë. Prandaj edhe në një prej arsyeve që e kaperman, zëmënjë, ka përmandur Muhamed neçotas muzika, sik ka von uni në plak, hap një gruaj vietë tashmë, s'kam më të mua ko për martesat ato. Prandaj pejgamberi sa selam thonë, e ka martuar për arsye strategjike, për arsye që i ndihmoni misionin e tij eksplorator. Dhe këtu kam pse të madh që njeriu domthon ë Fillimisht të paraqej grua e cila realisht i hap derën të komunikimit me tjer, të tjerë, më qasisht, të njerëzve që nesër mund kras, të jenë përkrahës ose ndihmtarë këtu më radh, po edhe etj. para kësaj që ajë në vetë saj të jetë grua e mëhençën e urtë e devotshme sipas atyre standarde kritereve civile që na ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se përsefarë martohet një grua. Dhe pastaj gjithashtu edhe, më vonë, në jetën bashkëtorëse, sikur se kemi më vonë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam martë grua që mund t'i përshtatnin projektin në jetës. Në on, atëla realisht nuk ka kërkesa që mund të pengojnë dhe mund të jenë pengesë për punën e Pejgamberit aleyhi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj umesena më është pikërisht na atvina e projektit të Muhamedit aleyhi sallallahu alajhi wasallam në aspektin e e lidhës në fisin kurajsh po atë aspektin me çurisë dhe aspektin e shumë gjërave që realisht e bënin e bënin uh musliman çë uh, pejgamberi sa ta kërkon dorën dorën e saftë. Dhe ndonjë të shikoni edhe këtë uh, dobitjat ku pejgamberi vonë ndroi amrin vozës së, nuk mund vozës së uh muslimanës. Realisht pejgamberi na mëson që çdo çdo uh, uh, shkak që mund të ndikon në vetpëlqim që mund të ndikon në një, një lloj epërsie ndaj çedit pa meritë, më mos mësoni ti këtë dorë për sa. Ço't kiave amri ti apo? Në amë që për shemb rale në në në në në esencë mund të jetë një arsye për mënëzën malaltë së dikush në Persi, i cili nuk buron pe punëve tuaja, është e amri është pune juaja, jo nuk është meritë juaja, jo dikush ta kanë gjetë amën, atash në pa meritë me kërkuar një lloj gradimi tek thjesht edhe pse dashka njëri nuk e ninkët gjithmonë mirë, po pegamson, donë çdo çdo rrugë që shpirit e tek kthjerë që on e e pengon dhe ndalt. Andë ndroi, emërsoi i tha, gjithë amin zein e babtan, mami gjithdamnësh të mirë, po duhem, do të pafshin ja më të mirë. Po jamë si të bëhet në të dhjetë ko lavdata ata të cilët e bën njërin pa merit, pa punë me kon, për shembull, në nivel të një epërsi ndaj të tjerëve. Dhe gjithashtu në këtë vet kalind edhe ë uh, një pi përkëmërësëm Hasani radiallahu ta'ala nëhu dhe onë ka lindë në muajnë Shaban, në fund të muajnë Shaban të bitit 4 të hijëritit Hasani radiallahu ta'ala nëhu edhepse dhe onë dhjetë që Hasani dhe Husiri kanë qenë dy vlezer që kanë pasë një të afort kanë qenë gati si binash kanë qenë binjak mirë po ka pasë një mund të mdo shta e, lindje jodë zakonsh me fatimja vajzë e pejgamberit aleyhi sallatu vësallam ku, si në basë shumë të smetimit që i përmenin djetarët e, e biografi së pejgamur sallam edhe të ulema tjerë, se ku se imam Nehuju, Rahimullah, Kurtubiju edhe të tjerët përmenin se dhe me thonë, Hasan i Kalin në muajnë Sha'ban në fund ndërso vlahet i Hosein i Kalin dikun afer 5 muaj pas kësaj, afon të muajnë ka pas një vënes Allah alemë si kanë dhudhë kjo dikun afer duhet të 50 dita, afonë në dy muaj gjysmë Kalid dikon ose dy muaj pas dy muaj saktësisht dikon pas domthon vllaut të tij Hasanit afron dhe ka qenë një gëzim i madh për pejgamberin sa solin lidhje nipëve të tij pikërisht ka ndodhur në këtë periudhë kohore në vitin e katërt higjelit tavë dhe kur Kalid Hasani fillimisht atë Aliu radhiyallahu taala më ka thënë amin harb e harb në arabë do të thotë luftë do të ka thënë amin që të jetë luftarak të jetë njerënesh e pejgamberin në kaput 150 Përsi e këtë vëndu së amën, të harbëja Rasulullah, luftë, të jo, ndrejë këtë amën. Në gjithë amën, Hasan, i mirë, dhe të jetë i mirë me njerë, pëse luftë, pëse me konë sinonim i konfliktit të letë, sinonim i pajtimet. Dhe kësu ka qenë Subhana Hasan r.a. Dhe ka thonë pegama r.a. Ibni Hadha, Biriam, që kënë një pëjmë, këmë e pajtu nesër me zdy pallë me të konfrontuar të musliman. Dhe kësu ka ndod, afonë. Në no, hajë që ka pajtu mes Alihu dhe Muavihu dhe palme të konfrunduara ka qenë pikrësht Hasani radiallahu ta'ala anë hopën. Gasi e kështë dhe vendus, emrin e pajtimit, emrin e përmirësimit dhe regullimit të raporte mes njerëzve. Në emrin ka ndikim të njeri, kuptimin edukativ kuptim të ndikimit, për të në nënë e kaporazit, pejgamberi Alehi Sarduzam që, më anë në pas, emrin të mira fërë dhe kjo gjithë ja më kuptoj domthon te ndrurohet edhe te u selam por atë ndëshimi amlet gjitha këto përpjekje që mund duke nga ne të pavrëtura mirë po i bën te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht përpjekë të uljes të tensioneve, mundësisë e pajtimit, mundësisë e marrëveshjeve të tjera domthon. On sikon e hanë ndroj që mos ti nipi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në një lloj një lloj adresë konfliktit edhe edhe edhe konfrontimit me një tjetër ja, që e thave Hasan Emir pse luft pse këtë kuptime këtu andrej këtë amër edhe pse te ka rëndët don natku iksu enjur që diaj vetë vendos amna të tërmiz të tërmiz këtu por ona ka uh, tek arab dhe harson do po ai rat apo nis taku tani ku për Europa pas ai kanë rënë për gambën zonë po ka pas amna por jam di ka pas amnë para uik Në në në në në në repë si ujko. Ka pos qenë. Në të që në të që të që të që të që të që të që të që që të që të që në keqë. Gjuhën në rabe ka një kuptim, në gjitha o në kuptim që të jepë këtë se kë, në në është i ashmërkë me këta, nuk ka lojë, në, në në gjitha o në mërtime që realisht dënë me të dëshmër në, në të që të të trimnije dhe gudzive që pa të nd dhe gjështu pejasve që mund përra në këtë periut është atë një rast interesant, kur pejgamberi ali, se të zanë, në këtë kohë, e dinë se pejgamberi ka jetu në Medine, dhe në Medine ka pasë fiset të Hebrajnë vahëm. Dhe shpesht të pejgamberi së sëllëm, në unë ka pasë me ta, në unë nga njëre marveshi, ka pasë me ta dhe shkëmbime letrash nga njëre, ka pasë me ta punë, dhe jorelhere ka ndodhë që e, në pëmundësi që me kuptu shkime t'yune, me leon hapsirë se dy kusë në shkime t'yune, me keqëpërdorë këtë dhe mësënjuhe të gjuës të t'yune dhe mësënjuhe të shkime t'yune. Atër pejgamerëtë me thotë Zeydi Mnithabit, ka qenë pejashabet pejgamerë a rehi Sëtad Usan, pejbëhërët pe, pe medinës, atër i kathonë pejgamerëtë Zeydi si kësë të të të mësënjuhe të shkime të në shkime të në shkime të në shkime të në shkime të n në katër zonat thot i ka thon pejgamberi Muhamedit moseje shpëtimin e gjunë të tynë se po na duhet dikush që të komunikon me ta që ata kanë ditë atë biksën ata kanë poja ta alamëj ka me pejgamberin se po kur kanë dorthë çka kanë thënë më mshëve kanë punë ka gjunë të tynë edhe pejgamberi se ka kuptuar ose në shkrim të caktuar dikush ka mund të më lutet me ta dikush nga ata Atalë ka dërguar disa postë për kuis të besueshëm nga ana e tij, që vës ia realizon letrat, ushton letra, bën marrëveshje me ta, i kupton çfarë po thotë ekspertant dhe përmenden transmetime të sakta se Zeidi nga policia që ka marr, domthonë për 15 ditë ka mbyllur shkrimlëzimin e gjuhës hebreje dhe shumë nga domthonë gjuhë aty për me kuptuar dhe me komunikuar. Dhe kjo është një msim të ndërgjegjshëm se kur domon dikush e merr për, so me so në aty me përsipër, sollet në kuptu seriozisht, sol në mënyrë maprësia. Për. A fortikor, pastaj, do më varg nga mosia njëri. Më duket domthonjë me sa presi e mori Zeidi kur detyrat nga Pejgamberi, saqë domon naft rekord, domon me Zeidi është ka çë do ta punoj shumë dimë këne palë gjeks mapa. Kjo është ofsija e tij. Nuk ka njëherë që shpejt mbsunë sot atë. Ka njëherë që shpejt mbsunë. Ai nuk më ranësi ditë asa ka mbsur. Më ranësi është domon presia. Më ranësi domon uh, ai ai ai ai ai ai, ai, ai, ai Zeidi që e ka tregu në marrën e në natyrës. Sa diku t'i jap një ditë ja shumë më të errët se ka gjë apo shumë më shumë, shumë më pak rastin është më afërt. Dhe është këndimuje 2 muaj, 3 muaj, çe valla pak që i shohme që nga neglizenca. Edhe pse vonimi kësaj pune mund të kushton në, nësta vazhdimin sh e shumë projekteve dobive që mund të jetë me me përmasa kolektive. Danieli kulmon punësi diçka, të merse ose nuk e mer fora. Jo, këtë afat nuk më kur jap qoftë kjo përshambull dhe tyrë që mund tjepët në interes të komunitetit, apo dhe marveshe me krypë pun të saktume uh, si si, si, si pjesë e, e, e, e biznesë, si pjesë e trektisë, si pjesë e përfitimi, që të koftë jepë afatët mundshme ose përshambull nëse nëse duhet me nguti, mene përsi për dhe mene sërëzishtë mirë po, me marë përsi për pun haqësja vëjtë i qyshë e pas taj me Elion Anash edhe gjithë me pas të hapur atë atë opcioninë, bëma halal, dashta, për nuk mujta e këtu me randë, në që të të të të pastaj edhe karënë e hipokrizia edhe në një njështra, nuk do të me kënë kësë muslimonet. Andaj, e mërë dhe tyren me me sërësitet, e mërë dhe tyren me përlesi, ose kërkon faljan, nuk ka mundësia dhe. Si kurse, rrannisht e kemi i rrasë të kësë e kësë e një mëstavi qële e mërë përlesi dhe e mërë, me d e seriozishtin mat mat shumë ku nafat rekord e msojnë një gjuhë tuaj për të edhe një shkrim lezim që ishte krejtësisht i huaj për të. Dhe gjithashtu këto marrëm në simetrinë të fundit që më të dukën prodhu të do është se ndodhë gjuhë tuaja të hapera të tjera ato. Ne duhet të ni do të von kurdo me komunikuoni popull edhe zotën thuhet përmendet në në në urçi e supovoj se nëse do të mëcin i sigurt nga keqja e dikujt ose me përfituar nga mirësia ja e tij, mësojë gjuhën e tij vetëm. Gjuha është një një çelës i rëndësishëm dëmon që mundson me komunikim me botën e jashtme, mundson me prodhim të tingullave, po edhe më i njohur ndoshta rreziqet dhe problemet që mund të vinë nga ajo, nga ajo anash. Ndaj, gjuhe është pasurri, dhe nuk duke me në që mua asë në gjuhe. Qëfar do gjuhe që mu është me mësu dhe komunikëm me të medikanë bëtë që fletën e këtë gjuhe është pasurri dhe është mirësi, jo e që për ty, po adhe për popële të tanë, për banin të tanë që në në eshtë për mesë oj gjuhe mund është me hapë dyrë të shumë të ata komunikimin me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në të tjera. Kështu pejgamberi s.a.s.u. do, mon, pe gëmberi, sa salem, do mon, të thonë, integrohuai. Kështu pejgamberi s.a.s.u. do të thonë, e hapte shoqërinë. Kështu pejgamberi s.a.s.u. hapte municipin me komunikim me botën, nuk mbyllën vetën e tij, apo dhe nuk nuk mbetej domthoni pavarësisht për, për përball çdo mundësie që dikush mund ta dëmtonte sipasojë ignorancë zotë. Andaj këtu e msaj gjuan. Mirpo ka shumë saqë duhet më mësujë njëri që dashka mësimi i garanton pasaj siguria. Pa. Ka shumë gjë që mund të rrezikojmë nga ato, mosnjohja let mund të na bëjë të më dëmtojë. Njohja me Lena Laxhëndora është një vallë, është një vallë imuniteti përballë rrezikut mund të mund të vjen nga nga jona. Për shembull, sikurse kemi sëkitën shumë raste tjera, uh, sot kemi shumë rrjete sociale, kemi shumë pajisje, do të them që familjet të mund t'i zotojnë shumë mirë apo, do të thënë nuk i njeh deri diku pak ato që kam mund të ndohta, si mund po. shambull, para të mendohta, po mundesh për shembull para ty, para tën shpentoni më ndo për më të shëndetë, e ti nuk e kupton nuk di çka kjo nuk di për shemb ku çka i bën me më apëlqyj dikujt për shemb apo nuk e din çka i bën me post profil çka i bën me post llogarica i bën me post për shemb diku që ta ka pëlqyer çka i bën nuk edin, realisht, e din realisht abc-t e komunikimit sot nuk e din apo kjo po dish më është një handicap për një përgjysë e madhe që të pamundson pastaj më ruajt familjen më lësimit familje, familje tëu për ta të sy edhe domon nuk duhet të kom besimtari kaq ignorant forball gjitha këto zhvillime, jo më bëu ekspertë, sobum tafton ekspertë. Mir po, një abc, domthon te kësaj duhet me ditë të vën. I kuptuat do gjëra? Që spa ku më kuptuat që nga këto adet mës më tar, rreziku. As për këto tone pasportë, po as për për të tjera veçanërisht për familjen tonë, fëmijët e tuaj këtu, ekziston radhë. Në qira këtu msim nga i japin këtu ngjarje që ndodhen në kohën e pejgamberit. Ngjarje që kanë bënë më aspektin shoqëror mati, mir po do kishte pjesë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tutje so gabi çdo sa më përmend lidhe me këtë periudh pas betejës së Uhudit e pastaj ka pasur edhe ngjarje tjera që inshallah do të vërejmë tutje në takimet e ardhshme. Allahu xhallehu ole udhut në rrugën e drejtë, të dharuaj nga çdo e keqe dhe nga çdo keq bëras dhe njeri i lir. Allahu të provojë për urmendën për sabrin dhe për ndërgjimin e ditë takimeve të ardhshëm. Allahu ruti. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Bismillah.